Oh uh -huh. Selamuleikum të nderuara të rishikues, kudo që jeni duke na ndjekur, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin me ju. Mirë se takojmë në emisionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigje. E kemi vendosur që të dalim e këtu në kryeqytet për t'ju dhënë një mundësi që ju të pyetni nëpërmjet kamerave tona dhe sonte me mua në studio për t'ju dhënë përgjigje gjitha pyetjeve që i kemë marrë pra në kryeqytet. Është hoja jonë e nderuar Alaudin Abazi. Selamuleikum hojë e nderuar dhe mirë se erdhe. Aleikum salam, mirë se jiej. Atëherun para pëlqej të bashkë të shohim pyetjen e parë se çfarë ka pyetur një teleshikues. Asalamu alaykum zënderor unë mherulini nga Peja, më interesoi pyetja rreth disa xhamia janë prezente disa türbe dhe unë më interesoi çështja a lejohet falja namazit në ato xhamia, edhe si janë dispozitat e Islamit për këtë çështje. Faleminderit, Allah ju shpëlbloj. Atër ho gjinderuar në e pam që një të lishikues nga Pea është interesuar të djerë thasaj se a bënd të falimi në gjamia në të cilat eksistojnë të tjurba, apo a mund të emertoj me dhe këto gjamia me që e kanë dhe të tjurba? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdullillahi rabbil alamin, wal aqibatul il muttëkin, wal a uduana illa ala të zalimin, was salat was salamu ala rasulina Muhammedu, ala alihi wasahbihi e gjmajin. Allahu na larësuar lavdrojm i çojm selavat dhe selam pe pyqëmbërit e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjithë besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Vërtet çështja e tyrbeve edhe islamit në përgjithësi është një një problematikë që ngrihet nga nga shumë musliman bëjnë pyetje për faktin se e, shum prej atyre muslimanëve fatkesish që nuk i kanë njohuritë elementare të islamit para mendojnë se e, ndërtimi i tyrbeve, pastaj madhrimi i varreve, ndërtimi mbi varre e kështu me radh është një rit e, me një fjalë do thot një një vepër e cila e, preferohet apo kërkohet nga nga në mësimet islame dhe mendojnë se ka lidhje me Isamin. Mirpo ajo çka duhet me pas parasysh muslimani i sinqert është fakti se çështja e, e ndërtimit mbi varreza apo ndërtimit të varreve, tyrbeve në përgjysë është një nga gjërat që pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka ndaluar rreptësisht. Një hadith pejgamberi lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të para se të vdeste, do thot para se të kaloj në në jetën e amshueshme e e thot një hadith transmetohet se ka thon La'an Allahu al-Yahude wa al-Nasara ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Allahu i mallkoft qifut edhe te krishteret për shkak se i kanë madhuru edhe i kanë trajtu varrezat e pejgamberëve të tyre do thot si vend falje apo vend adhurime të tyre. Prandaj ë më një fjalë do thotë vendi ku adhuron Zoti i Madhreshëm aty nuk guxojmë të mbajmë diçka do thotë që së bashku me Zotin ta ta madhrojmë gjithashtu apo ta shenjtërojmë ashtu si është do thotë rasti me me këto tyrbe që janë qofrin e për xhamia apo qofshin veçanta domethënë për në për shtëpia apo në për ndërtesa të veçanta pegamera son tregon në një hadith tjetër se si në një fund do thotë e komenton kët hadith të cën e e ceka apo e sharom pak më detajisht kët hadith të cën e ceka pak më herët thotë se shëmbulli apo rasti i apo shkaku pse çfarë kanë vepru kishtërrët edhe qi futet është se atyra kur u vdiste ndonjë i dërguar apo ndonjë njeri që është i arritur apo dietar apo një njeri do të thotë i respektuon mesin e tyre e madhronin varrin e tij dhe e bënin do të thotë vend falje apo faltore ku adhuronin së bashku me Zotin do të thotë edhe atë varr ku e kanë ndërtu apo e kanë varrosur atë njëri të arritur, apo njëri, si themi ne me gjuën e popullit e vlja. Pra ndaj, duhet a kemi parasur se nëndërtimi i varëve, tyrbet, e, shenterimi i varezave, të vdekurve, të gjitha këtojnë veprime që isami është i pasër pëjtyre. Dhe më ndoj që në një pykje të më hershme më kujtot, e kemi së qaru detajisht këtë, këtë pik, edhe kemi thënë se e, vetë fakti i dëshmisë se muslimanit kur thot eşhedü en la ilaha illallah dëshmojë e deklaroj se s'ka asnjë zot që meriton me i bëj ibadet me adhuru përveç Allahut me kët aj po deklarohet se çdo shënterim tjetër pavarësisht se kush është ai e refuzon do thotë edhe nuk pranon do thotë ti ti ti shënteroj apo ta ta bëj kult që adhurohët dikë tjetër përveç Allahu të madhruar. Pra ndaj edhe Zoti madhreshëm në Kur'an thotë, wa en nël mesajji dhe lilla, fe la të dhu ma Allahi e hada, dhe gjamit jënë për Zotin, pra ndaj ti mos adhura, dikë së bashku me Zotin është qalët në për gjamia. Pra veprimi apo realiteti në disa vendet e musimane, fatmirësisht në Kosovë nuk është shumë i përhapur kështë, jo realitet apo kjo e, fenomen që xhamit apo nëpër xhamia brenda xhamive të ket varreza apo të ket tyrbe e kështu me radh edhe pse është një ndodhe do thotë në disa qytete të, të Kosovës megjithatë nuk është do thotë shumë i përhapur po, po aty edhe falet sigurisht na mas tash po, ti përgjigjemi konkretisht pyetjes a është i vlefshëm këna marr apo jo falja në, në, në për këto xhami nëse varri është brenda në xhami po, është falja në murët e xhamis aty nuk lejohet të falemi është ndaluar për arsyesë së pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem ka ndaluar të që besimtari të falet në varreza përveç namazit të xhenazes po nga vendet në të cilat ka ndaluar pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem janë disa syresh do thotë ku ndalohet të të falemi për i tyre është edhe falja në varreza apo në vende ku ka ku ka varre është ndaluar Edhe gjithashtu nëse në një xhami apo në një vend e, ka varr brenda në atë dhomë, atëherë neve na ndalohet ta falim namazin aty. Ë kurse nëse varret janë jashtë mureve të xhamis, mund më që në oborrin e xhamis apo në një shtëpi tjetër që është afër xhamisë e kështu me radhë edhe në këtë ka diskutim dhe sqarime tek ulemat ka shumë prej ulemave bashkohorr edhe ulemave të vjetër të ehl-esunetin që kanë ndalu faljen për në prartu xhami posaçërisht nëse varri është në drejtim apo në, nëse varrezat janë në drejtim të kiblës për arsye se në një formë neve në vend që të drejtohemi Zotit duke u kthy ka çabeja bi drejtohemi edhe varrezave dhe kanë ndalu të thotë të falen Mir po, e, duke i pas rrethana tona e, e të realitetit në Kosovë edhe në përgjithësinë e rajon që fatkeqësisht shumica xhamive janë afër varrezave, mos them do thotë që oborrat janë do thotë me me varre, atëherë në këto raste të, të të specifike që i kemi ne, themi nëse falemi do thotë në përgjamia, në të cilat në oborrat të të cilave ka varre nuk themi që namazi është i paplanuar apo nuk duhet të falemi, a neve duhet të falemi, mirë po ndoshta është e drejta apo e domozshme nga ana e hojallarëve dhe nga ana atyre te cilat ka mundsi te ndryshojnë qe t mundohen ne ardhmen po edhe tani qe xhamit kur ti ndërtojnë ndërtohen do thotë te ndara nga varret mos qënd do thotë ne tejtin vend apo te them me mirë ne tejtin oborr edhe varrezat edhe xhamit per faktin se fillimisht kjo esh nje nje tradit e cila ka mbet me shekuj ne historin apo ne ne kulturën islame duhet ta pastrojm do thotë kët kët form do thotë te kuptimit te e trajtimit të varrezave dhe xhamia, ë duhet ta largojmë do thot këtë këtë tradit. Pastaj gjithashtu kjo ndikon do thot në në çështjen e thirrjes së muslimanëve Edhe e, në çështjen e e, e ardhjes së muslimanëve apo njerëzve në xhamia, për arsye se unë e di personalisht shumë prej atyre e, njerëzve të cilët ndoshta nuk shkojnë në xhami se në një nga arsyejet, nuk po them shumë arsyeshme, është edhe fakti se kanë frikë do të thotë të shkojnë për, në në xhami pse duhet me kalu afër varreve apo duhet me hyj në varreza e kështu me radh, prandaj xhamia si xhami është vend takimi i muslimanëve edhe është vend kumblidhe në musliman edhe kur themi gjami që rjedh nga gjuha arabit dhe thot fjala gjami dhe thot vendi kumblidhe njerëzit dhe vendi kumblidhe njerëzit dhe vendi kumblidhe njerëzit dhe vendi kumblidhe njerëzit do të me qenë një vend mundësish në, në, në qender të te te qyteteve apo te fshatrave ku jan muslimant dhe te jen do thet ne vende strategjike e ase e Kursevarrit do thet strategjikisht do thet vendosen per ne ne dalje te qyteteve apo te fshatrave e jo do thet ne ne mes prandaj te behet ky dallim eshte nevojshme po them edhe nje her falja ne per xhami ku ka branda varre nuk lejohet dhe duhet te largohen nga ato xhami nese ka as i do të kem kë, si lloj xhamie prandaj edhe në brenda tyrbes nuk lejohet të falemi mirë po nëse në xhamit në uh, varrat jashtë oborrit të xhamis jashtë të, uh, mureve të xhamis atëherë e lejuar është të falemi, edhe pse ndo është të me e drejta është që të hullumtojmë dhe të kërkojmë gjami në cilat nuk ka fare vara dhe nuk ka lidje me vara izat. Zote edhe më smilë. Dukër i shku edhe namazit dhe të ishte i vilefshem. Allah ju shpër blef tani bashkë e ndjekim pyetjen e dytë dhe shohim se qëfar në ka pyetur të lishukurës i radhës. Selamu alikum hoqë, jam genë shkasni që studentë. Kesha pas një pytje të tjesht, a mo jam kurios me dit, a lehot përdorimi parfumit alkol nëse him në gjami, apo falmi, a përdohet. Vetëm kaj që desham. Selamat malikëm, allah i shumë bretë. Në gjendëruar këtë pyët, je, e kemi pas besoj edhe në për emisione tjera, e kemi përgjigjur në një farforme, apo në base do të i përgjigjime edhe njerë. Fjala ishte për parfumat cilet ka njësasi alkoholi. A është e lejume që ne edhe në qofë se kemi vënu parfumës, e kemi prej aromes që është përbër edhe nga alkoholi, a ka dishkat keqë në qofë se prezentojmë në gjami? është e vërtet se këtë qështje e kemi diskutu në njën nga emisionet e kaluara, mirë po masi është bërë pyetja, neve dhe të mundohem të apërgjithsojmë edhe dhe themi se përdorimi alkoholit në, në kozmetik, në parfume, është do më një, një qështje që tani, E, ka marë për masa të gjera dhe përdoret mjaftë shumë e, në kozmetikë, ma dje dhe edhe në, në lëmitë të tjera, ndoshta kohët fundit dëgjojmë edhe si shkenstart kanë tendensë të kryojnë edhe lojë të karburanteve në përmjet disa e, lojëve të alkoholeve. Si të qëtjetë, themi se e kemi shuaru më herët se në kohrat e kaluara sheku i më herët çasja e njerëzve ndaj alkoolit ka qenë në një formë refuzues në të gjitha pikëpamjet për arsye se destinimi apo qëllimi i përdorimit të tij ka qenë vetëm për pije. Dhe e dim në Islam se alkooli për pije është i ndaluar në çdo në çdo form, do thotë që të përdoret ajo por e, përdorimi i i alkoolit në në e, do të thot në kozmetikë dhe në destinime të tjera është një çështje e re bashkëkohore e cila e, ka lindur e, viteve të fundit apo the më mirë e, shekullit të fundit dhe kjo i ka bër edhe ulemat bashkëkohor fukahat juristat islam që që ta shtjellojnë këtë problematik në një në një vështrim pak më të thekët edhe prandaj e, e, Ë drejta është se alkoholi në përbërjen e tij nuk është ë ë me një në një formë do thotë ndytësir, ashtu siç ka qenë qëndrimi i shumicës së ulemave në kohrat e kaluara, mirë po ë ë në veten e tij do thotë nëse e, preken rrobat apo ai prek mi në alkolin, ai nuk është ndytësir, themi sikurse urina apo ndonjë ndytësir tjetër, ajo është do thotë një përbërje kimike e cila e, ka në vetë disa disa përbërje të cilat nëse përdoren për pirje, ajo e vjen deri te dehjaja e, dehja, e personit. Kjo është ndaluar të përdoret do thot për këtë destim. Mirpo nëse e mossemani ballaqohet me nje lloj përbërje kozmetike në cin ka një sasi të vogël të alkoolit atër lejohet përdorimi i këtij parfumi dhe gjithashtu nëse vendoseni në rroba dhe falemi në xhami apo në shtëpia kudo kudo që të bëjmë kudo që ta kryejm falen inshallah nuk ka gjithçka nuk do të zgjero më shumë nëse këtë kët pyetje pasi edhe cekët pasi edhe cekët ne i kemi dhënë përgjigje disa herë për këtë Tematik, e ta një bashkë ndjekim pyetje në tretë më radhë dhe shohim se cila është aja pyetje. Salamu alaikum, po ta vis një pyetje qëkurt, kur, kur kanë me fitu muslimantë? Pse muslimantë për një ku gjotë pëmisin, kushtimisht me thunë të thuj za në klasë pardë, gjëtsisht s'po përparuin, edhe në aspektin islamet dhe në aspektet tjera ku ata jënë të profilizun. Ater hodhën deruar ne parlamentuam një pyetje, por duket që pyetjet njëra pas tjetrës lidheshin ngjajshëm me tematikën e njëjtë. E para ishte rreth asaj se kur do të triumfojnë muslimanët dhe e dyta kishte të bëj rreth asaj pse muslimanët kanë ngecur në shumë drejtime. Vërtet janë pyetje që ngrihen nga shumë muslimanë dhe e, edhe ne si xhoxhallar na bëhet kjo pyetje pse gjendja e muslimanëve në përgjithësi është kështu si është në në botën islamen në përgjithësi dhe fatkeqësisht nëse jem pak në rjedha i përcjellim lajmet, përcjellim do thotë mediet në përgjithësi. Vërtet shohim se gjendja e muslimanëve nuk është për t'u lavdruar. Ë fatkeqësisht në shumë vende islame ekzistojnë do thotë lufta të ndryshme për çamie, pastaj lufta për pushtet. Madje edhe në shumë vende islame kemi edhe çeveri që janë mjaft diktatoriale dhe edhe këto gjitha Këto probleme me cilat balofaqon musliman, shumë prej muslimanve i bënd që, që t'i bëjnë vetës një pikpytje fatkesisht edhe islamit, po së qërshë ata musliman që nuk i kam parasysh disa një huri apo qështë qasja e tyre ndaj fes dhe mësimeve islamit është mjaft e zbehur, që të ngrisin vetën e tyre disa pikpytje dhe mendojnë se faji apo arsyeja e kësaj ngjecje, arsyeja e këtyre përçamjeve dhe e mosunitetit të muslimanëve dhe luftrave të cilat ndodhin është e, Islami. Edhe në fakt nuk është nuk është kjo arsyeja në asnjë formë. Problemi është se muslimanët në në tërë botën islame e, janë në një gjendje që E, i thonë vetes musliman, mirë po a, realiteti i tyre karshi përball fes është mjaft e largët. E, me një fjalë do thotë islamin të sin ata e pretendojnë është diçka tjetër nga Islami i vërtet dhe Islami burimor të sin duhet me e pasu dhe e më përmbajt besimtarin në përgjysë. Dhe ky është shkaku edhe arsyeja pse gjania e muslimanëve është në këtë në këtë që e shohim ne sot. Për arsyesë e neve e dim dhe vetë i dërguari i Allahut lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të në hadithe të shumta po edhe Allahu xhella uala në Kur'anin famlart tregon se e, vërtet besimtarët e sinqertë do, tësirët, do të jen ata të cilët do të jenë të rimbfus në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra, nuk duhet kuptohet Islami është si një e, e, do të thotë përmbledhje të dispozitave rrequllave të cilat besimtarët i kryjnë vetëm për mejet shpëtimin në botën tjetër. Ase si Islami është do të thotë mesazh edhe jetës e jetës së kësaj bote, me një fjalë do të thotë mësimet e tij janë në përputhje edhe janë do të thotë jerë me, me anë të Zotit nëse besimtari punon me të do të arrikna sin lumturinë dhe krenarinë edhe në këtë botë ashtu siç i premtohet atij edhe për botën tjetër. Pra ky është i premtimi i Zotit madhreshum Kur'anit pamlart, edhe vet pejgamberi Alayhisalām ka ka premtu në një hadith apo në shumë hadithe që besimtaret do jen të jenë triumfues në këtë botë. Por si thash pak më herët problemi që ndron atë se qasja e besimtarëve ndaj fesë, qasja ndaj fes e muslimanëve ndaj fesë tjetër nuk është si duhet. Ë njohuritë e tyre e, ndaj fesë është janë shumë të zbehura dhe marrin prej islamit atë që u pëlqen atyre dhe lën atë që nuk u pëlqen pastaj ë njohuritë që kanë nga Islami gjitha janë apo krenimi i tyre është në në disa në disa aspekte shumë superfasore si të cilat kanë të bëjnë me Isamin dhe me ato veprime të të, të caktuara shumë të thjeshta para mendojnë veten se janë do thot në në një fe apo janë në në Islamin e e, e, e saktë dhe me këtë pretendojnë ta arrijnë thot at krenari të së kanë e ka premtuallahu i Lartë majdhruar në Kur'anin famlar. Pra përgjigjja ndaj pyetjes së së parë do të ishte ajo se muslimanët do të fitojnë apo do ta arrijnë krenarin kët botë dhe do të jenë shembull për njerëzit e tjerë, për kulturat e tjera, për shoqëritë e tjera. Në përgjigje do të jenë në atë moment kur ata i kthehen fyesë tyre ashtu siç u duat, e marrin fen e tyre komplet duke mos lën atë që nuk u pëlqen atyre ashtu siç është gjendja e tyre, por e marrin Islamin komplet, hyjnë në Islam, ashtu siç thot Allahu i larsuar udkhulu fi silm kaf, kur ju drejtohet besimtarve thot hyni në Islam plotësisht jo vetëm një pjesë pjesërisht që ju të hyni do thotë në disa çështje që e, është për interesin e juaj e në shumë çështje do thotë të, të mbesni do thotë apo ta lëni veten jashtë islamit. Pra në atë moment kur muslimanët do të kthehen fesë e tyre burimore, do të kapen për të edhe e, i përmbahen urdhrave të Allahut të larësuar. At, në atë moment edhe do të rikthehet edhe krenaria muslimanëve në këtë botë dhe padyshim muslimanët në të ardhmen eh do të do të jenë shembull model i një shoqërie, do thotë të, të Mirfield, një shoqëri e cila e, do të jetë për parimtare në të gjitha fushat e, e, e jetës, jo vetëm në aspektin e moralit, e, por edhe, edhe në aspektin shkencor, edhe në aspektin teknologjik e kështu me radhë. Pra atëherë do të, do të vi do thotë muslimani do të arrin të thotë fitimin. Kjo është atë do thot në lidhje me me këtë pyetje apo me këto dy pyetje. Zoti i dhe më smire. Problemi është on, më të vërtet si e urrej që telesikuesit janë duke ndarë të kënaçur me përgjigjet e dhëna nga ju. Tani bashkë ndjekim pyetjen e radhës. Jam student Mehmeti, jam student. ë Kisha po të shpë me bëni pyetje. ë Na një na një dos studenta të Fakultetit të Biologjisë dhe kemi në poshtë diskon ëë disopun me shtoz tentat se kem pasm leje dhe me me bë di seksion. Kisha pas se me dit prej hoxhës sa kena na a është e lejuane që na mi prej ato edhe pse ato janë pa fajshme, por kem pas për, për punë shkencore dhe janë kontobligu ndaj profesorëve mi të bë. Tash kisha pas se me ditni mendim prej hoxhës a bën sa so është kjo e lejuane me islam. A është e lejuane domethënë për me për me bë atë punë që na bojnë domethënë diseksion edhe pse ato janë pa fajshme. Shapo sef një përgjigje për hoqës. Rëmderi, sëllamu alaikum. Atër hoqën dëruar, unë besoj që ju e kuptuat pyetjen, ju drejton disa student të mjekësis dhe ju pyetjen rëtha saj se sa gudzojnë, sa shtë lejuar në islam të eksperimentohet me botën e kafshve, ku për qëllim sigurish kanë për të elaboruar me sakësisht atës qëfare e mësojnë në fakultet. Po, e... Vërthet është një, një problematik me interesën, do shta përshikuesit, e, qështja eksperimentimit me, me, me shtazet në përgjësi, themi se në islam është besimtare e ka të ndaluar në mbytjen dhe vrasjen e, e shtazve, pavarësisht a, a jonë ato që u lejot në grënja ushtimit apo nuk, nuk u lejot. Në përgjësi është ndaluar. Në përgjësi është ndaluar dhe kjo vërtetojet me citate të shumta nga Allah, nga hadithet e pejgamberit lavdërim i dhe paqja qofshin mbi të. Ndërto është edhe hadithi i të shënon Imam Muslimi në koleksionin e tij ku thotë i dërguar transmetojnë do thotë shokët e Muhamedit lavdërim i dhe paqja qofshin mbi të se kanë dalur i dërguari i Allahut lavdërim i dhe paqja qofshin mbi të që të mbytet një shtaz duke u marrë në shënjestër. E, është përsellim nëse njëri dëshiron me ushtruq quoft do thot në në shënjesër me shigjet apo me ndonjë lloj armë e ka të ndaluar të i merr si shen qenjet e xhalla. Shtazet për shembull ta merr një e, zog duke fluturuar apo ta merr do thot një ta merr një shtaz e, që është do thot në në largësi dhe në këtë formë do thot të ushtroj duke i mbytur shtazet. Pra edhe në këtë formë e ka të ndaluar. Pastaj gjithashtu ka ndalu në në, në thot e, i dërguar i Allahut në një hadith e, se në çdo send Allahu xhela uala e ka obliguar do thot mirësinë. Prandaj edhe kur të mbytni, atëherë letjet mbyjtja do thot në formën më të mirë, edhe atëherë kur therni shtazën, letjet therrja në formën më të mirë. ë Hadithi vazhdon, mirë po ky është ai ai ë do të them ë mirë po ky është ai citati e, për cilin ë Argumentojmë, dhe thët, për ndalimin e mbytjes dhe vrasjes e shtazëve, vetëm për shkak të thët të rekreacionit, apo për shkak të thët pa arsye. Në kjo është dëmanë, qështja e parë. Në anën tjetër, e, e, eksperimentimi me shtazët, pavarësisht në çfarë djalëmi të quft në mjeksi apo në biologji e kështu me radhë alejohet apo jo është një problematik mjaft e diskutuar apo e e, e shtjelluar mjaft mirë te ulemat dietar tan bashkëhor edhe ata vlerësojnë se nëse është për qëllim shkencë, nëse është për qëllim përfitimi, nëse është për qëllim do thotë arritja e njohurive të ndryshme mjekësore apo në shkencë në përgjithësi, atëherë lejohet do thotë të përdoren shtazet për eksperimente, çoftë për me provuar. Po, në këtë rast studentët e kanë lejuar, pasi po, po e kanë lejuar. Nuk ka nuk ka të keçen kët në këtë rast, për arsye se qëllimi i tyre është që ti mësojnë ë të fitojnë njohuri dhe për këtë shkas lejohet për arsye se në përgjithësi ashtu si vërtetohet edhe në citatet nga ana e Allahut e lartësuar se të gjitha krijesat që kanë kët botë janë në shërbim të njerëzut. Prandaj edhe njeriu ka drejtë me me thirr kafshën për me, me ushqim të edhe gjithashtu i lejohet do thotë me i përdor ato për qëllime humane edhe për dhe për qëllime do thotë të larta e jo për por vetëm për me tregu do thot at arrogancën apo për me për me shfryt do thot mldhefin apo vetëm për rekreacion e kështu me radh. Mirë, por nëse është për qëllim ndonjë qëllim human arritja e diturisë e testimit i ndonjë bari apo ndonjë ilaçi apo do të thotë hyrja apo humbtimi i ndonjë kundërindikacioni të një bari tek 70 fillimisht se në përgjithësi të gjitha barat ashtu siç duhet si, si dihet në mjeksi fillimisht ato testohen tek 70 pastaj e përdoren tek njerëzit dhe nëse është ky qëllimi atëherë nuk ka të keqë zoti di më së miri. Allahu ju shpërblet xhogjin e nderuar. Këto ishin gjitha pyetjet, sa i përket pjesës së parë të këtij emisioni. Patyshi me pyetje të tjera, takohemi bashkë në pjesën e dytë. Të nderuar televizionistë, ne këtu do të ndalemi për pak çaste, por ju mos gaboni të ndalni kanalin sepse do të merni përgjigje edhe në pyetjet e radhës. اشرف العرب والعجم خير من يمشي على قدمي بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم بسم الله خاطبكا Serialem me ju të nderuar telexhikues, rikthehemi prapë në studio, sigurisht për të ndjekur atë pyetje të radhës, e padyshim për të marrë përgjigje nga hoja Jonin i nderuar Alaudin Abaze. Ëndjekim bashkë pyetjen e radhës dhe e shohim se çfarë na ka pyetur telexhikuesi në fjalë. <tër> <tër> Jam Visar Gashi, student i Mjekësisë, Fakulteti i Mjekësisë, absolvent. Ëh, uh, një pyetje që dersa apo hojve, së sot qoftë prezantat janë Pic TV, është në rreth uh, surrut kef, se sonte jova për surrën kef në xumah ë uh, urtësia kur Allahu i ka inspiruar banorët e shpellës domthonë ke suhetu keq që më shku mu largu prej popullit domthonë pra ti zullëmçohet mbretit le të fol pak pikë ka shkurtë radh sa urtësisë ku që bë pse ata mu larguan prej aty na dhe më shkuat ti në shpellë a der ho po, jendruar ne të ju ambash pyetën sigurisht ju do të na japni një përgjigje po ë pyetjen tësën e bën ky shikues është ka të bëjë me Një surë e të Kur'anit, e cila është surja e 18 dhe e mbash e mban emrin surja Kahf, surja e shpellës, për faktin se flet për një grup të njerëzve, numri i cilëve nuk, nuk dihet detajisht, thotë se sa ka qenë numri i tyre, ë, të cilët kanë ikur nga populli i tyre e, për shka, faktin se ata kanë qenë jo besimtar dhe janë futur në një shpellë. Dhe pyetja e këtij shikuesi është të na vë në rresht çfarë është arsýja apo çfarë është shkaku pse kanë ikur nga populli i, i tyre themse çllimi i ikjes së së tyre ishte fakti fakt se ata ishin jo besimtar dhe kta si vërtetohet në disa koment, komentime të të kësaj sure apo të kësaj ngjarje në përgjithësi ata e, kan tentu do thot thirrin i th sam do thot popullin e tyre edhe kur jan dëshpruse nuk do nuk do te nuk do te pergjigjen atyre në, do thot ne ne besim ata i, kan vendosur te largohen nga populli i tyre edhe jan kan kan ikur ne nje form udhëhesi aty i vendi e, kur e ka kuptuar se kta njerz kan ikur nga e, vendi i tyre krijon do thot nje grup te njerzeve nje ushtri edhe ju shkojn past Edhe e, shkojn e, kur kuptojn ata se janë duke duke iu ardhur pas do të thot ushtria, ata futen në një shpellë. Dhe do thot fshihen aty. E, ushtria kur vjen afër shpellës, frigohën në një formë me ufut në shpellë dhe me i kërku. Por vendosin që tua mbyllin atyre shpellën, do thot tua murojn shpellën që mos me pas mundsin ata me dal, edhe kështu veprojnë ata mbesin në atëshpel dhe kalojnë një kohë shumë të gjatë, ku Korani Famlar të regonë se e, e, ata mbesin në atëshpel 300 vite, Zotë i Madhërishë mua bënë atyre që të flenjë një, një gjumë të thellë që do të zgjatë dhe thotë me vite dhe pas kësaj kohë zgjohën, do të thot pastë 300 viteve zgjohen dhe nuk nuk e nuk e din se kanë fjet atë që gjatë, mendojnë se kanë fjetur një kohë shumë të shkurtë, një ditë apo dy, ashtu siç vërteton Kurani, dhe pas kësaj kohe kur dalin për e, për të dërgon një për të bler ushqim e, për të ngren, e kuptojnë do të thot se e, kan, kanë kanë fjetë një kohë të gjatë dhe ky është ajo ngjarja në përgjithësi por e, pyetja e, e këti pyetësi është se arsyeja ka qenë kanë ikur nga padrejtësit dhe nga jo besimtarët, edhe nga zollumçarët edhe kjo ikje u ka shkaktuar do thotë që të futen në këtë në këtë shpellë se Zoti i Madhëreshëm për shkak të vërtetësisë së besimit që Bartnin i bëri ata që tu shpëtojnë këtyre zollumçarve dhe në një formë edhe i bëri mrekulli rastin e tyre një nga mrekullit që Zoti Madrishum i Madhëreshëm i përmend në Kur'an Zoti i di më së miri atërojë nderuar Allah ju shpërbleft Bashk, para se si ta përmbillim këte emision, sigurisht do duhet i përgjigjemi edhe përgjigjemi e se fundit. Ndjekim bashk e me pas ta ju do t'i përgjigjemi njësaj. Sërëmë aleykum, i mërë të nësënare, student e fisikës, dhe shta një pjytit e përgjogjës, a leuhet, a gjirohet të mundetarish një mujdit rasht, i jasht mujit Ramazanit. Alla shurë, sërëm aleykum. Ate rojenderu arne e dëjuan dhe pyetja në fund ishte rreth asaj se a mundemi ose a ka mundësi ta zgjerojmë një muaj rresht pas muajit të madhreshëm të Ramazanit. E, agjerimi nafile, do thotë, jo obligativ apo zgjerimi i preferuar për besimtarin e, është i lejuar në çdo kohë ta ta praktikoj atë dhe ta ta agjëroj gjatë tërë vitit, qoft gjatë verës apo qoft edhe gjatë gjadimrit, pavarësisht. Madje eh, praktikë dhe traditë e të dërguarit Muhamedit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të është që brenda eh, muajit vazhdimisht ka agjërua eh, ditën e 13, ditën e 14 dhe ditën e 15 të muajit. Pastaj pastaj gjithashtu ka agjëruar edhe të hënat e anjëte gjatë javës, e kështu me radh, ka qenë traditë gjatë vitit në çdo kohë eh, agjëroidh atë në, në rastet të, të ndryshme. Por ajo që ka vërtetuar atë dhe që e theksojnë dietarët e, e vazhdimisht është se nuk transmetohet dhe nuk vërtetohet se i dërguari Allahut ka agjëruar ndonjë muaj komplet, do thotë, tërë, një muaj të tërë pa ndërprerje, ashtu siç e ka agjëruar Ramazanin. Pra ndonjë muaj tjetër nuk vërtetohet se e ka agjëruar në atë formë. Prandaj ndoshta më e drejta është për besimtarin i cili dëshiron të aplikojë do thot agjërimin vullnetar që mos ta praktikoj edhe ai që të agjëroj një muaj të tër qoftë shevallën tërësisht apo qoftë në një muaj por të agjëroj vazhdimisht Këto ditë të preferuara, si kur që i përmena të hanët ejtev, apo të agjëroj dhe thotë ditët e mesit të muajit hënor, apo dhe nëse deshërën të agjëroj më shumë, është edhe agjërimi i davudit, alisam, i cili një ditë ka agjëru dhe një ditë e ka hangër. Kjo është ajë maksimumi të së mundet me agjëru besimtari. Por jo në një formë të ta merr një një, numu, një muaj të caktuar dhe ta xheroj atë tërsisht. Vërtetohet nga i dërguari Allahut lavdërimit dhe paqja qofshin mbi të se nga muaji që më së shumti i ka xheru, ka qenë muaji i ë Shabanit, pra një muaj para xherimit, ka xheru më së shumti, do thotë shumë pak ditë të këtij muaji i kanë lanë pa xheruar, megjithatë nuk e ka xheruar tërsisht. Pastaj edhe gjithashtu vërtetohet se muajin e parë të e kalendarit hënor, do thotë muajin e Muharremit e ka xhëruar, por jo tërsisht, por ditë të veçanta të të këtij muaji vërtetose ka xhëruar më së shumti dhe këto janë dy muaj që është e preferuar të të shpeshtojmë xhërimin nëse dëshirojmë me me me xhëruxhërim vullnetar, por gjithashtu edhe xhërimi në muajin e Reghep është i preferuar dhe vlera apo shpërblimi është më i madh. Zoti di më së miri. Hoxha laudin, ne dal nga dalishtë të dharitëm në fund të këti takimi, më leoni që në mërë të të lishikuësve të ju falim dërojë për kontributin tua edhe në këti emision. Edhon ju falim dërojë juve për ftesën. Të ndëruar të lishikuës, gjithashtu ju falim dërojë dhe juve për vëmendjen tua e që nuk nguruat të bën i pyytje. Bashkë të kohëm i javën që të dvjenë. Dere atëherë, ju lene për kujdeshet Allahu të selamu alikum. <Sque>